U musele me radi Allahu anha, transmiton se i dërguar i Allahut është betuar se nuk do të hyjë në shtëpite grave të veta një muaj të plot. Dhe kur kaluan 29 dit, erdi të katonë në mëngjes apo në mbrëmi. Ju drejtuan dhe i thanë, U i dërguar i Allahut, ti e betuar se nuk do të vishte në një muaj të plot. A të hera i, tha, me të vërtet ka nga ata muaj, që numërojnë 29 dit. Transmeton imam muslimi. Këto hadithe,